زور بيانوي دا و ديبي اضي ينه ما چو دا چې خلاص ته یو دې پات د ولاړو او جلالي سمې يل په د شامو يا الها الذين عمل ادي مان خندان دا تقدم تفش تقدم متوخ دا تقدم دا راکدمن دي په معنا د تقدم وګری او لا لا تقدم بل ملواني کوي کپ خپل ملواني کوي اا یو رقمه ترتیب ما بل ملواني کوي کپ خپل ملواني کوي کمه ترجمه کوي په او د نړۍ مشه چې دا تقدمه دې به معنی لا تقدمو تاسو پیش قدمي مکوئ بین يد الاږي او قبل اجازهت خد او د رسولنا بین يد الا یعنی قبل حکم د خد او د رسولنا نه دا شویو مقول کوي ما پيل کوي تقديم ما پقول سره کوي ما پپيل سره کوي متق الله ده خدای نه اوړي کوي پټول کارونه کوي د دنیا جو کدا خيرتي ان الله سميون عليم الله پاغو دي دن کې احساس نه کنه نه لمړي دا د دین رسټو بس را دي خبر وکی خير يا ايها الذين امنوا اي ديما خوندان لا ترکو تاسو مه پور تکوي اوازونه خپل ارکل کتاب سو خبرې کوي اذا نتقتم ارکل کتاب سو خبرې کوي کله نو اوبو نبي له سلام چپی فوک صوت النبي د پاشه د आवाज د نبی له سلام او او ولا دا په هغه چې نبی سلام نو تکي او ولا تجهروا اتا سو په زوروالي مکوي لهو د نبی له سلام تا بل قول په وینا سره شعر تاسو خبرې کوي نبی سلام چپی کجحري بعضکم لکہ پرزور اوردی دا بعض سنا سو بعد نے تکللف النور پالتا چا لے کہ یہاں سے دائے امرہ اے بکرہ ناول انتحبتا اعمالکم کہ انتحبتا خشیت انتحبدا دوجے در دینا صحابہ پیشو زائبشو تبابشی اعمالکم ستاس عملنا وانتم لا تشعرون اگتا سو فینگی ولی زغلتے چشوبیا ددیکی نہ فبد د بس رسل به توفیق کیږي ایکن کی, ای کی به در د بس رسل به توفیق نه کیږي عشق خدا خو هم توفیق یې ادب کی به ادب محروم گشتاس په رب نہ قلی کان تاسو په دې کې نو الله بتا سن رسل به توفیق دا وکي ناميات درې ان بس بیا در دین رسټو اے دا بچت درات ناشتو نشته نو نخبر ده په مزه کولا چې پیغمبر سدي وی سدي کې ارو که تا숩 وي يره مادربي نمبي تا숩 وي دون په مزه خبري کول چې حضرت په يو وار ما وري دل ها سره خبره دا دا نه دخلت د ټول په دې ټول دنیا ته الله پاکا دمد شابو خی ان الذين بدي اسدا مکه مزمتو سوچه مسالح صالح هر یان چی چی نوسمه ثاراله په دې ما یاد کړم نه ان الذين بشك کسان یحبون چې دې کټګورۍ اڅواته مخوازونه خپل عند رسول الله پني رسول الله په مسجد رسول الله کې اولائک الذین دا سلا په دنیا کې دا اوله سلا په آخرت کې ده اولائک الذین داغه کسان دي امتحان الله اخلس الله چې الله خالص کړی دي پیږي او قلوبه خونډونه دي لتقوا لظهور التقوا ولتخوا مخم لمفقشتہ خدای ته بظهور د تقوار شي کرا بنشي اپ دې عمل سره بظهور د تقوار شي تقوا خوڅه تا ابوکشتہ د تقوام مخری کنه او لهم دا اخرت کې سللا لههم فیرتون دې لپاره بخشي ته ګناونه دي اجا اولین دې جنت دي او راضی او بیا دې کنه بنی تمیمه د جماعت چراغلو کنه نو ویل سلام پدغه تیم چنو کنه یو يو یو حجرته حجرې مبارک ته وته حجرته بلبل تا بلبل بل بل بل او چکه والے یا محمد او حج لینا اے محمد وی بارت روزا بارت روزا خا د الله تعالی پیوی عادت کې جدی کنه اوسما شایخو ولا ما کرام ته په دغه شهادت په سره بوي مې څه بي څه بلي کلی دي چې دا ادب چکم دي د مشران د مجلسوم دادي ایک دا کامی رو خواب ایکی بم دا قصیبی چکی بناوی اللہ پا کوئی چا ان اللذین بے شاکان کسان پیگی یو نادونکا چا تانسو دا تا تا آواز یا محمدو اخرج لینا اخرج لینا یا محمدو من ورائل حجرات گیر چا پیرا دا کوٹو بیبیانو گیر چا پیرا دا کوٹو بیبیانو مبارکو اکس نا چر د دې کسان چې د اس نو خبر ده ان دې لا یاکلوم به او عقل پکې نشته او نپويې پاغا مرتبه عظیمه استه کستا دې مرتبه په جندلا ندا چې به والی نا غلوا انهم او کتر تگی صبرو صبر کردی وی حتی تقلی علیہم چطو تبخپل تبیتران ہوتی وی لکان خیر اللہم ندا بردی رپار بہتر وی نا تلوارینا او بلنو غفور وحیب نو الله مابکلی دی مابکل کنہا تک تبسا دس رازے دا سکان رو شو چه پیغمبر علیہ السلام مبارک ہو سخر مبارک تی دا حضرتی جویری بی مبارکی والد صحب او داچه دیکنا داستا دی خارش ابن زرار ابن عبی زرار دنم دی خارش ابن زرار ابن عبی زرار داچه دیکنا دی راگی مدینه منوریتا او پتبان دی او بی اثر وشو او مدینه منوریتا که او پر دار چلوک دا چویریه بی بیشه کم داکنا دام دنی بیر سلام پتغکیوا او رادا او لحاظر دیو جنا پیگیو او دا بنی مشرک وای دی بنی مشرک چې دی کنه او په بنی مشرک کو کې اشنې فرمایږي دې موږ کنه قزاد بنی مشرک تطلع نو یې غې کې چې موږ د انو ک کنه نو مال یې نه مت ما دا سودی دلنه چې دا جوړیې بي بيو راغور ته خبره تا کوم د امیان تزنبه کوي امیان غره ته د خبر نه پیږي امیان تبیل کولنگوری دانوی امیان اوی دا جوه ریوی بی بی والاڑا با ویش ماتا سیکنه او کتلا محجو دام پا قید کرا اوی دا دا سیدی رخ کلی نمچین جینی وی ما بی کپدی حضرت مبارک نظر پریو تو نو دا بزمان شری کشی وی ما بیش دا بزمان شری کشی او مقاتشو جی بس ارغا سیکن دیکھ نو د دې پیګې نو چې دا کلا په تا کې چرانه ته توغه کړی دی د دې لوی برکت دی چې کلا په نکاح کې راځلله جنبی رسول الله په نکاح او ازواج متوحراتو کې داخله شو نو د دې باندې مستلق نه چې سمر غلامان او ویزان راوستي وي هغه ټول آزاد کړی آزاد کړی دی او دامي یوځه کیږي او دل تل چې د بني مستلق نه پټه ورځ باندې زورو کسان ایمان وروړه دا د لوی سربادل و دا چې صاف ساده قنوا نه به سلام د کچ کندی پاسوازو کې داخلو لا دغه څل کی خبره ده هغه حاشی په خپل کنه دا کور خبره دغه کله زمونږه کار نشته هېکه دا کور خبرې نهغه کله زمونږه کار نشته ځکه ته غت تبي خبرې دي په دې باندې دی مخوز دی الګ دا ته تبیہ مرده کله خدایانو وړي ځدمه دا خوند بل چا سره کدا څنګه دی چې نا په تبیہ مرده په دې باندې ماخوز ماخذ نه دیږي نو له حاضر دی او جنا ابي اچي دي کنا او بس خیر ندا حارث ابن زرار ابن ابي زرار دا پر اصل حارث ابن زرع لد ارجات تي دا د کینو مصدره کلمه او دیراغه اوغه پیغمبر لسلام مبارک سره ویل ته وي مان ورو وړتبه شی به زه خو ده دې ټول سر قوم سردار میټی ته وبستلاسه اته سره ایمانه ویمروډه کنه او نو بیا په دار چې ماله به زکات راکوي دی بیت المال کې زکات داخله وې دي یی غریبانو او بل د دې حکومت ته چلول لپاره وای شي دا د رسول سلام ته ویسته ما زمو ټول خلخ خبره ونی ایمان وته ویم ایمانم وروډه او ټول زما متا خلک تیټی ته وی پلان تاریخ مانی بتو سڑے رو لے او چې دی رو نو بس ما بوتا لزکاة راغون کری بس دیر په خوشحالی بی اوور کمو وغا بیتای رو دی نو اخو تاریخ چرا گئی کان حضرت مبارک ولی دی بن عقبہ و صحبی دی ولی دی بن عقبہ دی ولی گو اچل تلا را کانا ماغو خاق تاریخ مانی انتظار کو کانا چرا زی بدن بی علیہ السلام قاسد بزرور رازی نا وې چې کوم دین راوتی وو دا استقبال لپاره دا د دغه دا استقبال لپاره و او دا ولی دین او په دینو د دې باندې مستلک سره په خوا د دې سره دښمنی تیرې یو هغه چې په ما په سره وتی هغه په من را واپس وې را واپسو نو به رسامت راګي هغه کسانو خو دې زکات نه انکار وکو اوی زمما د قتل اراده وره تر اغه بس حضرت مبارکه خالد ابن ولید وزګ چوی دی کأن او په دې کې تیم چې بیا کلتی شو کنه نو حارث په پل باندې سی غراغه را روان او په دې کې خالد ابن ولید نبی السلام یو لڅه ته تحقیقات خالد ابن ولید چرا غې داغه موږ نه پسند ده چې پو یو انسان نو ډیر پو انسان وagaraږي شپته را کړی دا بني مستلک نه باش فاته راغلا پيږي او بیا چې دین شته به موږ نه باقره ورېدین ازان نه ورېدي شو هغه بیا کتا ټیک دي یا یو څره او ته تراشلک دا بني مستلک چې به دا ټول مسلمانان شوی دي په نووي رسول اسلام را ورېدي او دا چې دی دي کنه زکات راغون کړو زکات یې غله ورکو بیا داغه قاصد را ناږي چې څه وځو بیا خاریش چې دین په خپل دی چې نو به رسول الله زموږ له خبره باندې خبر شوی دی نو هغه د خوشحاله ته پرته دی د خالد دیبل پیراځې چلوې پټ پټ راځي علي مې د اکه سان د جنگواله اند مسلمانانو سره خجان دروازه هغه بیا چې دین او بچران او بس بیا دغه واقع دغه نوشي دته صحابي باندې اتلا تپاشه کړه دغه دی اوس په څه کوي ان را ان شاء الله زان کا وګوري خان د ما امتحان جو وای را وسته و څو صحابي باندې تلاق ته پاسهول را کړي دا ټول راخلي دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا. دا یا ستر برې امتحان خبرو را غوري نو فکر کوی نو تاسو خبرو کو الله حفظ الجنان فرمای دایاتون پتی مبارک را ډیر زیاپوري تقریبا د رکو پوری بردا خبره ټول هم دا وای په پټه نه خان ایر ایمان خواندانو ان جا اکم کچتراغی تاسدا فاسقن یو شریل انسان دا ولید ابن اقبادی دتا اللہ پاسک اطلاق پیوکو دا, دا دا مانا دا شد دا خای کنا دا, دا دا مانا چا دا خبر د دم مقبول ندے پام کوچ پا دی باندید یعنی دا قبول نکائی تاسر دی وجن جنگو نکی بری اد دا مانا دا, دا چې دې ابدان پاسختې کده کډیم کده خبره د فسق باندې هیڅ وی او نه د دې دا خبره مقبول نه کای دا معنی نه چې ابدان به پاسځو راځه ها خبره درازې نو نه حاضر دی و جن زده دې دا, دا, دا مطلب دی بینا با این په یو خبره سره خودی خبره کې کنا د قانون دي چې په دې خبره کې د چانه شکایت وي او کنه چې شکایت دې نو به تحقیق وکړو په حکومټری او کنه نو په تبيينو دا كه دو سره پکې خدل پکاري چې په دې خبره کې د چانه شکایت وی غوري نو په تبيينو تاسو تحقیق کوئ په تبيينو صدق خبر هي منکذ به دا د تبيينو معنا ده تاسو تبيين کوئ تحقیق کوئ د صدق خبر د کذب نه انت شيبو بيګي اسنه چې تاسو ان رزيګي قومن یوقمتا بجہالۃن پناپوی پیگیت کا سبناپوی دا بجہالۃن دا چان حال دی دا, دا پایل ندی بل قومن ندی د تصیبو د زمیر ندی پیگیتا شو مور چگیو samtan کانپوئ خپل نو پتوسلو نو پتوسیرو نو تاسو وګورئ انا ما طالبتم پا کار باندې چتا شو کړی قتل دی او جن دی نادمین خ پیمانہ ها او عالمو او پا دے پیشے چا انا فی رسول الله چا پتاسو کے پیغمبر دا خودے دے چلوی نیامت تے نا دے شکر ادا کے لو یتوئے حکم کدے تابیداریو کی استاسو فی کسیر من امر پڑے رکارنو کی استاسو پرائے وانی عملو کې ځکه چھابوو ایک سو وی جنگ سرکو حضر بے دیسر جنکو جنگو فینا نوار کز سرے ور لے کم اچھابوو تبینا دے قوم سر جن پکا عملو کی ستاسو پرایه پی کچی دی من الامر پدیو کارون لدین کی لعنت تم متاصوبہ مشقت او په گناہ کې واقع شی تدکنا لیکن د خدای پاک دغه یاد درې احسان یاد درې ولیکن الله لیکن الله تعالی محبوب احکار کو الیکم تاسو ته الایمان ایمان کامل مطلب ایمان کا کامل ایمان او دا صحابه ایمان دي او زه جنو پریګ او محبوب احقارکو استاسو په ژوند کې او ځای جنو او خل کل احقارکو په قلوبکم استاسو په ژوند کې محبوب احقارکو تاسو ایمان او ځای جنو او بارو نقه کو استاسو په ژوند کې او کرح او وګرا او بد او ناکار احقارکو الیکم تاسو ته تا او بد احقارکو تاسو ته کفر او فسوک رگی غد غناونا ولا ایشان او ور غناونا ونایکا نا کسان تی خمر راشدون بی پپگی بی کلک په دین ولا دی راشد ثمن کلک بجین ولا فضلا من الله ونعم ما نا فضلان ولی منسب دي افضل فضلان و انما نعمتان فضلان من الله الله احسان کړي په احسان کولو او انعام کړي په ان کولو والله هو الیمن حکیم بشراء از عبد الله ابن بابي عمر له سلام دهن بخاري خبر به ته پابس کومخه بخاري شيخ کراګي جو مسلم شيخ کي چې پیغمبر عليه السلام يو وار فخر باندې شو شو يو خر بس عبد الله ابن جماعت ناش تو چې کله بي السلام دلته خود ریته نو پدي کې هغه خر بچا دي کنه او شته اندي وکړه ابو ولي کوړه دزه د افو داسه پټک نه افو داسه پټک او تکبر وکوي یاره یی دې مون پدې باندې مې پاږه ابو وی زہ وی چې څوک د رزلته نه بیا تماس کوو دا ابن رواحه پاشید وی لبول حماري هي من دې حمس کې کا یزمال په خپلې قسم چې د نبيله سلام ددی همار دا بول ستاده مشکو هغه کور کې چیرته جوړه راغنه پورتي دغه کې فسخان خبره تل یوبل ته کړل لکه موږ دا, دا, دا خوګنه ما سوال پس پهونو مپلو وانه مشو عبد الله بن رواحه دا هغه خه کنه کسان مروچو لبنی کوده زوندي دا دا د خزرج نه دی او دا عبد الله بن عبید الاسنديوب ترې نه وکړي په یغ او دا سوتو پس پهونو مپلو وانه د ورته جن یی تیارې کونه خدا پاک دا ټکر ودی بس حضرت پاک په دې شکر لکه الله تاسو کوی او به تاسو چې کوم دی له پسې ان دی ښه نو ما حکمان دیږي و ان ځای پتا نه کچا ته یو د تایپی مینال مؤمنین د مسلمانانو نه جدل ته یو تایپه د عبد الله ابن رواحه دا او بل ا ته تایپه د عبد الله ابن ابي منافق کا ا ته تلو وی جنگ را بنا کدهو پستر نه په اصلي هو ناڅه تاب سالې شام ته دي دی فاطیمه نکری نو تاسې صلح وکي بینه ما په تبهه پسان نه په بغت کچه تجاوز کو احدهما پیگی او یو پا غبل باندې چې جنگ یې نه بنداو نو چې جنگ بند جنگ بند کو ویم نه بنداو نا فقاتل الی التي تعث وجنگیګه مسلمانان په غونډه دا هغه پر که سره پیه اپای په تلتی تبگی چې تجاوز کوي پنه بندول د جن د ذکر نام نه حتا تفی الی امر الله تر دې چې راشي شي حکم د خدای چې بندول د جن دی په دې مخام کې نه په انفاعت کدا راځی شو فاصلو بینهما توصل حکم په ما بین دوال بل عبد پنځه چرہ واښتو او انساب کوي پټول کار نه کېدا چې نه یوځه په دې راکې ان الله يحب المفسدين الله خو خيچ کوم دي انصاف کوم کی او عدل کوم کی ان المؤمنون اخوته رگی تحقيق سره مسلمانان چې دینو نه دې دی پدین کی نفشل خو بینا خویکم رگی ان تاس الصلح او په ما دو وو کی یعنی دا معنا یعنی دو فریقو کی ها او چ اسلامی برادری باقی پاتې شي اسلام علاکه اسلامی او خووت دے کنه دین ورای اسلامی او خووت با باقی پاتې شي وتق الله او جره یې غدا خدانا تر دایمه کوي یو بری لا انکم راز دې د آیات کې پیګي او شو نو شو حرام بیان دے پا کے حرام دے. دی په دې دوه آیاتونو کې وقت پیګر جی اولنې حرام دادي چې اوی الی دینانو ا دی ایمان قومن ٹوکی نک, دی نکی پیگی قومن سری من قومن پنور و سوکو ری مراد دا قومن سری دی زنان نبکی دی که سر پی سری دی سر پی سری سر سر بس سر پی, سر بس, سر پی سر بس رازا او تبارک زبطان تخبرکو ولی دلتکی نیسا ان پا مقابلہ کرا غلی دی مراد دا قومن گو قوم ری قوم امر دا پار سروت ہوئی دی پیگی او دقا دینکی سو دا سو و توی چکم دیر ٹوک دینکی یو قوم یو جماعت رجالو من قوم په بل جماعت نادنیو پوری اسا که دیشی پیگی چا ان یکونو شوی دا کسان مسخوری چا ٹوکی و پوری کل شوی خیرن بہتر بی من حمد ساخرینو نا چا سو ٹوکی کئی اولانی سا انو دیر دا دا پا بیاکت زنانو تو پر شنو دا مستدرک نشی اولانی سا او قوم اصل کې جکم دي ستوي نه تا توي ښه نه دي توي زه هر څپېردم ولست او خالي ولست او خاله ادري نه پسون نه بت دي و اقوم آل حسن أم نساء وما أدري ولست أخال أدري وما أدري ولست أخال أدري اقوم آل حسن أم نساء زهر <تصفيق> سبشر اسې کومه ادري ما تپتل لګي او ولست اخالو ادري ازما په ګمان کې د ناراضي چې اقوم آل الحسن چې دا آل الحسن جدي د ناري ندي ام النساء او کزانه دي دون ډېر دا ناراضي ندي او یا تقوم اصل کې زغت وی پی وما ادري بلست اخالو ادري اقوم ال حسن ام نساءه راځي ولا نساء او نه زنان په ځاننه ولي asa قريبه ته چي نكنه چوي دا مشهوراتي چجا پوري ټوکی شي خيرن بهترين ده الله په جنابك من هن رد ساخراته نه دا, دا کوي دی او بسابه یو حرام دیم حرام باسه دوی کی د یو ناری نه نا په بل ناری نه نا پورې دویې زنان نه په بل زنان نه پورې حرام دي چې دوی کنه ز ما نو کیږي چې د خدای په ني ځغه به یو حرام دیم حرام تراشه حرامې سانی پدی صورت کې پدی دیم پدی یو یو ته نو سو حرام دي او غدا ولا تلمیزو ایب ملگوی انپسا کم بخپلو زنو بخپل سمدان حالکا پزان بانی سوک ایب لگی یعنی پا یوبل ملگوی ولی پا بل ایب لگوی آغا بچت سو پا پزان ایب لگویل دیکن آغا با بدلگی کن بل ولا تنابزو راضی او یوبل تا آواز مکوی بالالقاب پا بدن حرام یا فاسقو یا جیرو ہے فنجیرا پس باندې ادا باز چې کوم دې قسم وي خنجر او کافر او فاسق ادا څه پاج فاسق پاجر دي دا نومه ما له بی اسلشم الفسوق بیگی بی اسلشم الفسوق امه تعالف بی اسل اسم الفسوق کو نه اگر هغه خونښتہ بی اسل تافي نو ولتا کو قال من دی پلام نشته دي پېږې نه دې بیا وی بدر شوي دی پلام سره ها بی اسا لسم دیر بد دی اغننم د قصہ کو نوندو ګنا با د ایمان پښتاګر چل لای لم یطب ارغاجات تو بو ویناسته تا دیگه د دې سې ژوند دا مکه چې کوم درې حرامه ذکر شو چې حرامه شو درې حرامه دینه تو بو ویناسته او ولای کوم ظلم والمو به ظلم بل راضیان محمدینا صلی الله حرام اے مؤمنانو ايت تنيبو تاسو دان ساته کثیر منزون د ډیر بدګومان نه ډیر بدګومان ولي اِنَّ بَعْدَ دُوَنْ دِي زکر چِ بازی گمان اسمون گناوی سو so, چِ پنیکان و بدگمان کے کا پا بازانو یا فروانی لدی پنیکان نو کل دون کبازی دون بازی دون کانچ پنیکانو دے بدگمان تیار پنیکان ولا تجسسو سازا ایوز اغوه جو بېګ مې مې عمر کې یو پښتنې که یا د کابل د تاسو یې د طالبانو ورسره ملاوی کی ملاوی کی وې کنه غاړه ورکوي تر دې چې په یو بیلین ځال کړه کنه تاسو دا کنه ځکه په خپله او کاغه څو ټوکي کولخ ما ګوره د طالبانو باندې زمونږ د ګمان چې تاسو نه بد شو ان بانتو ځنه اسمون دا وخلي فر دې شه دې زموږه ماته باغ خبره کولی تختې پروسی دې یو کال ماته ټوله معاملې میکه یان کنه خو موږ طالب باندې چدا ګمان کو نو دا وسکو یو بل هغه لور کریچر دی پیو نه دا ټک نه دا دا چې ګمان دا به ګمان دی اوه زموږه را کاټه غدی اوس هم موږ دا ګټره کده کشران چړې دیږي او دا غدی دا کنه شپین شپین دی په ذممت مو مې ویل دا ټول مشران او شرطانو سره تعلق نشته او بل څهونه خبرې مېږي چې ډېر په کوم پرنیری اغلی شرط باندې پېتی ودا زمنګ د دې باندې ولا مو په ترکه او دا باندې خبره دا مشر طالب د کشر سره تعالو چې ساتي دا, دا خبره او بس کشران له طرف تکینول پکا دي ټول په یو شان او د مشر طالب د کشر تعلق طالب شرط تعلق, تعلق ساتل د چنۍ سره یا وغيرها ګي رتا د یو وخت خبرې د اسلام په بل خبرې دی نه او کنه؟ او نه دا د بچي دین، دا د اولمو طریقادو ښه دا زمونږه مشرانو طریقه درومس موږ خپل ارمان لري وایو په او په ګومانې بل شهريو اسلام بل شهري بل شلو پهنګ شو حرام شو شلو نشو رازجي پینځم حرام ولا تجسسوا د یو بل د عیټه لټاش مکه وایي بېګې تجسس دې ته وایې آله کدوکسان او کته تجسس وایي آله سېوې شېوې باندې هغه وخت کې خوندل وځي زه راځم چې دا غرا کړي کنه چې دې وون یم دې کنه په څل خو دې چې څوک یې تاسو کون پکاډي ما چوبې وې نور ما چې خدای بس دې نه منا کړی دي چې خو دې منا کړی بس نور پته سملتا وږي نور خبرې پکې مدنه کوي دیو بالعایبون الطالعه مشکوی چې ته په سیګر دی واره کې د حدیث څخه یو چې سکایې اذن بل تین شواګم حرام ولا یختب غیب او غیبت نه کوي بعضه تاسو بعضه دنه او بعضه بعضه دبا چې غیبت نه کوي وګوره اګه دادا اې حب اي احدکم یود تاسو ایجا اکل شدی اوخری لحم اخیهه اوخه دا خپل نورو دیرو کې مې تن چدی مړوی شرجامې کې لیکدی چې دا مې تن چدی نه دا شدی دحال د دع مظاپل نه دی ولی شرجامې کې جامې څخه بېډی چپه اړه ده چې حال د مظالمین نه صحیح دی کله چې حد د مظاب ته کول شي اقامت د مظالمین نه دغه پرې کول شي درته صحیح نه دی ا الحب احدکم یاکل اخاه صحیح نه دی مایتن په حال كون ده دکي چموري تد نو پکاریح تموه نو تاسودا وحد دو په حالت تمرد کې بد غناه کنا نو وتقولا نو په حيات کې غیبت مکا وکړه اوکه اندلله اتوب الرحیم نو توبه به کوئ د نو توبه دی وباسي نو توبه دې سره تا یو سړي راولګې د دې نو ترڅو چې هغه اخو ایله مې توبه به بنکو نجی غیبت کوله هغه حق تستاپه جمع کړه داغه نو استحلال کوي چې ما ست غیبت کړې دې او بیا ول مې کوبلاله مشفکې دې نو بیا دې په کې دې دې او در کاټه مونږ او بیا ته د منځ نه نوښ توي اللهم اغفر لي ولمن اغتابتو نو کی دیشي چې څو ګنجایې پرو تا قیامت وروي اللهم اغفر لي ولمن اغتابتو خدای ماته بخانو کې او ما چې د چاغي به توکو هغه ته بخانو کې مه دی چې پرو تا قیامت څو ګنجایې شروع شي او دا خبره ده نو تاسو په دې پښو خدونه ته جهدي شوم برکو دا شیدې اکبر د ویټه را کم شرې د غو کې دا یعنی سم نه غو کې نو دې د دوره کا ته منځ کې یو بیا دې مخ په لته وغوړي دغه صلاة توبو یا ایوه ناس پیغمبر علی سلام مبارک چې دې کنه فتح مکه کی او کنه و غیره هغه شیدې کنه هغه یو کده سو په دې پر دې ظالم ټوکې کولی او بل چې کم دې بلاد به کو تور کارځو د شپې پیدا کړی ا تور کار دی وته او وی بللا چ بیت الله پر جو کنه فتح مکه کې بیت الله مبرک باندې برخو رخو او ځان میو کوي کنه ځان بغده باندې ځان وک نو خلکو هغه ماته شوټ ویډیو کنه چې می زاخمت یو سړی مخامخ ناشتو ادي ته کتل وی الله شکر دی چپلار میمبل دی چدا بتری نور ځین د شکر دې چبلان سې جو حالات دا سراسي نو له حاضر دې وژنا الله پاک دا یاد تاظر دا څنګه دا یا یوه ناسو انا خلق نا کو چې به کم پیدا کړی من ذکرنده یو نارینه ما اون ساده بل زنانه نا چې آدم علی السلام او حوا پیدا موږ جنا کوم موږ تاسو ګردګولې شوبه بيګي مختلف قومونه شوبونه مختلف قومونه جمعل شیب ده او قبایل او مختلف خانیدان نه قبایل شوب وړو قبیل تو وي او قبایل غټو قبیل تو وي لتعارفو دې کې ادي را پارتو پر فژن نه لا لته پاخرو د ننچه پيوبل پپخرو ک مازا ان اکرمکم یقینا زیاد شريف پتا سو کې او دې معزز پتاشکی پر جناب د خدای کی اتقاكم اتقاكم غشاشو کې جا پريزګار دي ان الله عليم خبير فېګي الله پاک عالم دي فېګي په ظاهر د اشیو او باطن د شاو نو صاحب تقوا معلوم دي کنه دي مالې فې جن خدای پې جن دا په زبانی چې مخه پاند نه کیږي رابا نو جماع اتبني يسدون الراغی او بس فلا رر وند ی امننا امننا امننا وگی او وسه خبر چرا جنیرہ پرتکل دو دا چگی وای او دغه مطلب پکښو مالګنی مت راغلی داسره د مالګنی مت په باروال د مالګنی مت په اړجی نو خدای په کوئی چرا نو د دې چې یو شو خبر دې وی ډیر د خامې خبرې دې د بنی صد و تو یې جقالته عرابه دا چې وی د باندې کسانو امنا دا امنا دګې رورا دا اخلاص نه دی تصدیق نه دی نشتا صرف د اخل د صدقات او د فارې قلت حضرت ته وایا چې له ام ایمان نشتا نه دی قبا حد یو قبا حد دی چې دروغ یو قبيح دی او پدې دروغو بیا بلته دوک ور کول دابل قبیح سو قبیح شول شي زاند به دو قبیح شوه نو دروغ په نفسه زاندق قط طباحت دی بیا په دروغ بلته دوک ور کو یا رسول الله مبرکه یې وېته خبره کې کنه نو یې دروغ کې او تاسره رو هغه ستایید کې څونه بل خبره چې ته دروغ خبره کې او هغه ستاسو تصدیق کوي دین نه زانم ستاسو جی ها ولیکن قولوا لیکن هو یی چې اسلمنا چې ظاهری انقیاد زمونږ غشتہ اسلمنا چې مونږ ظاهری تابعدار فاتن کې تابعدار یو کا ظاهر ما اسلم نہ وای او ولما یی دخل ایمان اته اوسه پرې داخل شوي پېږی ایمان چې کلوبې کوم تاسو په دا په شر په پځبان نه کیږي الکه ایمان د پرشر په اکراه نشاندي قدر دي کې قلبم زریدي او کنه مکه شهدي او الله په کوئی کدي یقین ایمان وروڼه واستیکتا و خو یقین نه دي انتو دیو الله او کته ستا دې دریو کړه دا لو د رسول لا يلفتكم ما الله بکم یونکی د تاسو نه دی کم باندې کې من اعمالکم من ثواب اعمالکم شی ايو پټوم ان غفور انما المؤمنون الذين بيشك مؤمنان كاملان بهيمان کی كا الی دین آکر سان دی, دی ایمان ورو دي پنداو پر رسول باندې او ثم لم يرتابوا او بیان حثوب پیمان او پدین کی نشته شب چوبتی وقت او جہاد او جہاد او کفقل مالونو او پنپسونو سرپلاد خدای کی نپدی جہاد سر صدق دی ایمان معلومی شو کومالوم نشو چمالم شو چتو چدي پدادي ديمان کې صادق دي که نه دي چې څه هڅه کوي نو لا اې کډاک سانچ دي نو داول ایمان بي صادق تي کاما نو وي نو سېدا په سو امنا موه يا ولي ایمان توڅه باطل باطل خبره زاو صرف اسلام نه ایمان چونه وای ههن اتو خراز اول بلا وجور ها بل او قل اتعلمون لا ايتان سو خبر ورکوې به دينه کوم به ايمان کوم په پر ايمان نو خلله محتاج نه دي څنګه والله هو یعلم الله ما په سماوات وما په الارض والله به كل شای علی علمه په هر شای باندې علم دي او یمنو نعالیک بیگه او دریم سدي او اوکلجي احسان په درو غ په برباوند دا معنا دي دا دریم کبېتی یا منننا علیکا احسان کی پتہ سو ان اسلمو د دې خبرې چې اسلام ورودی کله ته مننو توا توه یا چې تا چه اسان مکن وای احسان, احسان مره بار را وای هغه ما باندې بی اسلام کوم اسلام وکم کبي دا منسوب دی پنه حافظ اگر خپل اسلام سمه مره بار کوای بللہ یمننو نو کوار کوخه زما دې کې ترجمه کوم ورچې دوکه نشي بلکه الله پاک په احسان کې پتافو ان حداکم کن پیګی کنا چې هدایت یو کټاسو ته د ایمان خو ان کنتم صادقین کټاسو په داو د ایمان کې صادق یې ولکن سو ولکن کنتم کاذبن فی تاسو په داوی د ایمان کې څنګه دروژن نبي کټاسو ودی دا و د ایمان کې صادق یې نو خدای احسان او خدای ته خبر زکه موږ ورکو چې ان الله یعلم مغیب السماوات الله پېږي په هغه پټ شيډنه د اسمان د زموکو او والله مشहीरون بما تعملون استاذ وباماله الله بنا دي شوره قاف مبارک چ دي نام کیږي وهي خمس عمر بن ايتان بن ذو سليه حياتي نادي پېږي ام هشام بنت حارث بن نعمان دا امه شان یو ډیر نیک حدا دا, دا وی یو چې ما در رسول الله سره لز دې کور پیګه او تدبیر وخته کوي نن بهله سلام زمونږ تنور یو تنور چې موږ په یو ځای ډوډۍ پخوړو ام مهشان بنت حارث ابن نعمان دا وی وی ما سورته قمر مبارک دا دولت چې ما تا خدای رانه دی, دی او د امیات کړی دی, دی زموږ پنیسبان یو سورث څه نه یا د یو سورته یې چانه مس کنه نج یو سورته مبارک یا د ولمل وی بچیږه